Pista 23. Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba. Volumul 3, pagina 222. Boezia. Teocrit. Calimacos. Aceși varietate de tendințe și de forme noi caracteristică artei ellenistice, aceeași bogăție a producției de opere și aceeași modernitate prezintă și literatura epocii ellenistice. Notă. Se cunosc peste 1100 de nume de autor de opere literare în toate genurile. Închei nota. În proză, locul principal îl ocupă scrierile istorice, atât prin numărul mare al biografiilor lui Alexandru sau al istoricilor care s-au oprit asupra epocilor mai vechi, cât și prin diversitatea de concepție și de stil. Marele istoric al epocii a fost Polibiu, circa 203-120 înaintea erei noastre. Opera sa principală, istoria universală, mult utilizată și de Titus Livius, este de fapt o istoria cuceririlor romane, pe care istoricul le consideră drept rezultatul unui proces istoric inevitabil, scrise de un om cu experiență politică, de un spirit realist și pozitiv. Polipiu folosește arhivele oficiale și multe alte surse, încercând să explice cauzele evenimentelor, convins că istoria ajută la înțelegerea prezentului. Stilul este antiretoric, modelul său este miratucidide, clar, științific, fără apreciabile calități literare. Poemul epic mai are și în această epocă admirator al căror gust îl satisface pe deprin Apolonios din Rodos, circa 295 215, înaintea ei noastre, autorul argonauticelor. În narația legendei lui Iason și a tovarășilor săi din Argos, porniți în căutarea lunei de aur, lipsa de autentică inspirație epică este suplinită de o multilaterală erudiție de descrieri de călătorire, în același timp exactă și fantastice de o minuțioasă analiză psihologică și în special de lirismul elegiac și idilic care a asigurat operei o mare popularitate în antichitate. Nota 1. Personajul Medeiei l-a inspirat pe Vergiliu în grara eroinei sale Didona. Okay, nota. Poezia, ca de altfel, în draga literatură a epocii, este radical diferită de cea a epocii anterioare. Acompaniamentul muzical dispare. Poezia lirică este destinată acum exclusiv lecturii și numai în cazuri cu totul excepționale declamării. Dispare și lirismul cor coral. Publicul restrâns de rafinat sau de erudiți căruia îi se adresează, absența sentimentului vieții colective din polisul de odinioară, cosmopolitismul, individualismul și hedonismul ce caracterizează noua societate, acestea au fost principalele cauze care au impus în poezie noi subiecte, forme, genuri și un stil nou. Poezia va fi o poezie lipsită de profunzimea sentimentului, o poezie erudită sau sensuală, galantă sau convențională, rafinată sau livrescă. Atenția poeților se concentrează în mod esențial asupra stilului și a versificației. Speciile pe care le preferă epoca sunt elegia erotică, idila și epigrama. Din numărul imens de poeții ai acestor secole se detașează caracteristici fiind pentru atmosfera culturală a epocii Calimacos din Cirene și Teocrit. Calimacos se scrie K a -L, l i m a c h o s Teocrit se scrie T-H-E-O-C-R-I-T. Nota 2. Alți poeți ilustrează alte direcții și genuri. Filetas din Cos, elegia erotică. Fileta se scrie P-H-I-L-E-T-A-S Asclepiade din Samos, epigrama Licofron, poezia dramatică Licofron se scrie L-Y-C-O-P-H-R-O-N Herondas, mimul sau aratos Poezia didactică cu sale faimoase fenomene traduse la Roma de Varo și de Cicero, inspirându-l pe Vergiliu, în din ce metamorfozele lui Nicandru din colofon, s-a inspirat Ovidiu. în Închei nota. Calimahos. Circa 315-245 înaintea erei noastre, prestigios erudit și apreciat poet, considerat corifeul poeziei alexandrine, a cultivat toate genurile poetice. El este autorul originilor, o culegere de vechi legende despre originile unor orașe, unor familii sau unor obiceiuri, o epocă sufocată de erudiție academică și de convențională solemnitate. Același ton afectat domină și imnurile sale, în care foarte rare ori apar frânturi de adevărată poezie. Citesc. Somnul l a prins pe amândouă. Vorbea una, mută cealaltă. Sta și asculta, dar de-abia le-a ochii și îndată, prin săpată vecinul bătuș și începu să grească. Vremea de noapte s-a scurs, dinspre zor s-a prind de lumina. Trece pe drum sacaciul și îngână o frântură de cântec. Lung geme o sia căruței și o clipă alungă tot somnul celui cu casa pe stradă. Din umbră se alege un ropod, abrig zvâcnește în ureche și bate, și bate fierarul. Închei citatul Traducere de Simina Noica Contemporanii săi îi lăudau mai ales epigramele, genul acesta, specific poeziei alexandrine, în care se exersau toate persoanele culte de poezie ocazională, cu caracter liric sau didactic, notând impresii, idei, stăștuflete și fugare, într-o formă concisă, elegantă și incisivă, conținutul exclusiv satiric îl vor da epigramei doar poeții latini. Era genul liric favorit al rafinatei societăți alexandrine. Calimahosa, cărui influență asupra poeților latini, Catul, Ovidiu și alții, a fost considerabilă, poate fi apreciată azi ca poeți doar în epigrame. Marele poet al epocii rămâne însă teocrit, născut în circa 305 înainte rei noastre. Născut la Siracusa, a trăit mult timp la curta tiranului acestui oraș și la cea din Alexandria lui Ptolemaios, Filadelful. Autor al unor producții poetice, aparținând unor genuri diferite, el este creatorul poeziei bucolice. Bucolos înseamnă pastor, specie care va căpăta numele de idilă, de la titlul idile, dat de poet poemelor sale, din care ne-au rămas 30 și care nu sunt toate poeme pastorale. Notă, în limba greacă, idilia, înseamnă poeme scurte. Închei nota. Poezia bucolică, idealizând viața liniștită a țăranilor și a păstorilor, fusese ilustrată în urmă cu trei secole de Stesicoros, creatorul figurii păstorului Daphnis. Dar Teocrit i-a dat forma definitivă și o altă valoare literară, formă în care variatele elemente, narrativ, liric, descriptiv, dramatic, fuzionează în mod fericit. Sinceritatea emoției încercate în fața naturii, intensitatea pasiunii personajelor, prezentarea lor neidealizată, naturalețea dialogului și autenticitatea limbajului sunt calitățile proprii idilei lui Teocrit. Foarte rare în secolele elenismului sunt notațiile lirice care să aibă prospețimea celor din idila I, cântecul morții păstorului Daphnis. Citez. Cântecul bucolic de acum, curmați-l, dragi muze, curmați-l! Nai, cu întocmirea mi mă iastră, ce dulce miras mă resviră, ce ara l porți către gură, hai vino stăpâne și ia vezi doar cum eros mă duce și adânc mă târăște spre Hades. Cântul bucolic de acum, curmați-l, voi muze, curmați-l, doar viorele să crească din spin și din rugii de mure. Dulce narcisul să-și prindă boboș doar pe crești de enupăr. Toate răstoarne se în lume, voi pinilor pere să creșteți, Dafniți de vreme ce piere, voi ceri să prindeți copoi. Bufnițe sus printre creste, dați cumpănă privighetorii, Cântul bucoric de acum curmați-l voi, muze, curmați-l! Închei citatul Traducere de sinina Noica Grecia poetică, creată de teocrite, va cunoaște o carieră strălucită de-a lungul veacurilor. După momentul major al eclogelor lui Vergilu, poezia bucolică va renaște, începând cu secolul al XV-lea, în toate literaturile europene. Dar influența sa imediată se va exercita îndeosebi asupra unui gen literar nou. Romanul grec Romanul grec Comedia între producții literare în proză, abundente și variate ca temă de cel mai mare succes a bucurat în epocă și până în înțelele noastre, viața lui Alexandru Macedon, elaborată în forma definitivă în secolul III era noastră, dar ale cărei prime redactări pot fi urmărite până în secolul II înaintea erei noastre, atribuită fiind lui Calistene. Iar din secolul I, înaintele noastre, datează și suferințele dragostei, un număr de 36 de povestiri erotice prelucrate apoi la Roma de mai mulți autori. Ceea ce se va numi Romanul Grec și ale cărui începuturi datează din secolul I era noastră este un gen hibrid, în formula căruia aventura miraculoasă funcționează cu povestirea erotică, retorica cu geografia mai mult sau mai puțin fantastică și elegia cu poezia pastorală. După primele încercări cunoscute, singura operă a genului care mai rezistă azi la lectură este romanul pastoral Daphne și Chloe al lui Longos. Probabil secolul II era noastră unul din cele patru romane grecești care ni s-au păstrat în întregime. Nota 1 în primele încercări cunoscute, Babilonicele secolul 2 era noastră, povestiri din Efes și Etiopicele sau Teagene și Caricleia a lui Heliodor secolul 3, era noastră. Închei nota. În romanul lui Longo o poveste de dragoste a doi tineri care trebuie să treacă prin tot felul de peripeții pentru a putea fi sfârșit fericit, aventura rămâne pe un plan secundar. În schimb, admirabilele descrieri de natură, adevărul scenelor de viață rustică și mai ales analiza psihologică de mare finețe, nu lipsesc în relatarea experiențelor amoroase ale tinerilor. Momente picante fac din Daphne și Chloe Capodopera prozei narrative a epocii elenistice. Rota 2 Romanele grecești au fost foarte la modă în secolele 16 și 17. Opera lui Longos, tradusă și de Amiot, 1559 i-a inspirat, printre alții, pe Boccaccio, Sanataro, Sidney, Lope de Vega, Jean-Jacques Rousseau, Jessner și alții, iar dintre compozitori pe Boa Mortier, Glac, Offenbach, Ravel și alții, romanele grecești și, în primul rând, Daphne și Claude au constituit principala sursă a bogatei literatură arcadice a barocului, în Cheinodant. Într-un alt gen de proză literară, apropiată de un stil nou de elocință pe care îl practica noua generație de sofiști, s-a ilustrat marea personalitate literară a secolului. Lucian din Samosata, 125-194 era noastră, oraș în nordul Siriei. Profesiunea sa de avocat și de sofist, care l-a purtat din Ionia până în Italia și Galia Meridională, iar după o ședere de 20 de ani la Atena până în Egipt, unde a ocupat-o altă funcție administrativă, i-a procurat o vastă cunoaștere a realităților și oamenilor. Scrierile sale de scurte dimensiunii sunt atribuite cu certitudine aproximativ 70, sunt redactate în majoritate sub formă de dialoguri și în spiritul comediilor timpului. În fond ele sunt pamflete caustice împotriva filozofilor cu excepția lui Epicur, arăturilor pedanți a scriitorilor, geografilor și istoricilor fantaște a corupției epocii și mai ales contra religiei degenerate în superstiție și misticism. Nota 3. Prin aceasta, Lucian este un îndepărtat precursor al lui Rable, al lui Swift și, în general, al satirei și ironiei sarcastici a scriitorilor din secolul luminilor. Închei okay, nota. Inteligența sclipitoare, dialogul antrenant, ironia fină, acidul sarcasmului, fantezia și verba sa caustică fac din Lucian marele satiric și pamfletar al antichității grecești un fel de ziarist, militant și fatezist într-o vreme când jurnalismul propriu-zis nu exista. Comedia completează tabloul literar al epocii. Tragedia și încheiasă de mult ciclul odată cu apusul spiritului civic, religios și moral din epoca de glorie a polisului. Rămăsese cel mult un exercițiu literar destinat lecturii. În schimb, spiritul comediei reînvie. În secolul III, înaintea ei noastre, trupele de actori ambulanți recitau mimi, monologuri sau scenete cu personaje și întâmplări cotidiene, mici studii de moravuri realiste și comice, dar adeseori și indecente, dacă nu chiar vulgare. Acestui gen dramatic, poeți ca Herondas, secolul trei, înaintea erei noastre, îi vor da o formă cultă în versuri destinându-l lecturii sau recitorii, nu reprezentării scenice. Se cunosc 12 mimi de Herondas, sunt scurtă comedii cu două sau trei personaje, splintene și amuzante, una ori însă și cu momente obscene. Ultimul moment, cu adevărat mare al comediei grecești, se situează la începutul erei elenistice. Menandru 342-292 înaintea erei noastre își reprezintă prima comedie la doi ani după moartea lui Alexandru Macedon. Comedia s-a descinde prin luciditatea viziunii și aderența la adevărul vieții de fiecare zi din Aristofan, dar Menandru, steaua comediei noi, cum a fost numit, își restrânge sfera de interes la tipurile și problemele banale ale vieții familiale, neglijând total problemele care interesează viața cetății. Se spune că a compus 108 comedii, din care ne-au rămas câteva fragmente mai întinse, precum și o piesă întreagă, descoperită în 1957, intitulată Mizantropul. Comediile lui Menandru au ca subiect o poveste de dragoste nefericită. Intriga nu este prea complicată, iar umorul este mai degrabă temperat. În schimb, caracterele personajelor au naturalețea celor întâlnite în viața zilnică. Sentimentele sunt studiate cu multă finență, în toate nuanțele lor, dialogul are simplitatea și firescul vorbirii cotidiene. Aceste calități literare, spiritul însăși al acestui comedii se vor răgăsi la Terențiu, care s-a inspirat copios din operele lui Menandru. Prin subtilitatea observației psihologice extinsă asupra unui registru vast al sufletului omenesc, prin scopul modest pe care și-l propune comedia sa, în scopul exclusiv de a reproduce fragmente din realitatea familiară și de a amuza într-un mod discret, delicat, rafinat. De a te face mai degrabă să zâmbești decât să râzi, în fine, prin naturalețea tonului conversativ al stilului său, Benantru rămâne ultimul mare dramaturg al antichității grecești și totodată primul reprezentant al unei epoci moderne. Modernitatea culturii elenistice Modernitatea este trăsătura fundamentală a civilizației și culturii elenistice, o epocă deosebită importantă și prin ceea ce a însemnat pentru secolele viitoare, prin ceea ce a transmis culturii moderne. Prestigiul cu dimensiuni de mita lui Alexandru Macedon, intrat în lumea legendelor populare din India și Malazia până în Galia și Britania, iar în literatura cultă, mai întâi prin poeții persani, Ferdusi și Nizami, s-a exprimat pe plan literar în difuziunea atât de largă a romanului vieții sale în timpul evului mediu, atât în Orientul Apropiat cât și în Occident și, în primul rând, în Franța. Rezultatele științei elenistice, compilații, enciclopedii sau tratate de amploare, în special de geometrie și de astronomie, dar și de medicină, transmise Europei prin intermediul romanilor și apoi arabilor, au rămas adevărate modele de investigație științifică acceptată multă vreme, unele chiar timp de 15 sau 17 secole. Filosofia elenistică și-a pus amprenta asupra multor aspecte ale doctrinei etice greștine. Epoca elenistică a îmbogățit considerabil sfera tematicii și sensibilității artistice, repertoriul de modalități, de tehnici, de sfăcii noi ale artei. Literatura europeană a cultivat anumite genuri elenistice chiar până din coace de secolul al XVIII-lea. Prin cultura latină, formată aproape în întregime la școala culturii elenistice, antichitatea greacă, inclusiv aceste ultime secole de strălucire ale ei, a fost integrată ca element de bază normativ și formativ al culturii europene. Cultura și civilizația romană Începuturile Romei Italia celor mai vechi timpuri se prezenta ca un adevărat mozaic de populații, unele autohtone sau de origine incertă, altele venite aici din regiuni și epoci diferite. Populația băștinașă din Sardinia, care în mileniu al doilea înaintea ei noastre a creat interesanta și misterioasa civilizație a nuragilor, a fost înstrese raporturi etnice cu triburi din Spania și din nordul Africii. În Sicilia, triburile de Elim și Sican de origine mediteraneană au fost împinse cu timpul în regiunea vestică a insulei de către siculii indo-europeni. Pe coastele Sardiniei și ale Siciliei s-au instalat încă din al doilea mileniu înaintea erei noastre din gustori fenicieni, în timp ce grecii și-au fondat colonii începând din secolul 8 înaintea noastre în sudul Italiei și al Siciliei. Sudul peninsulei era ocupat de triburi paleoitalice, osci, ausoni, morgeți, itali, etc. Pe lângă alte triburi, în principal ale iapigilor, provenind probabil de prin părțile Iliriei și ocupând regiunea actualiei Puglia. În centrul Italiei, printre localnicii care vorbeau o limbă indo-europeană, latini, umbri, sabini, samniți, volsci, pelini, equi, marsi, și alții, s-a instalat probabil începând de prin secolul al X-lea, înaintea noastre valori succesive de etrus, a căror civilizație a fost determinantă pentru viitorul peninsulei. În nordul Italiei, predominantă era populația de origine mediteraneană a ligurilor. Zona nord-estică apoi fusese ocupată de populații indo-europene ca reiti sau Eugani, între care locul întâi îl deținau Veneții, care, după părerea celor vechi, erau originari din Iliria. Ultimii veniți din regiunea Europei Centrale în migrații succesive din de un secol, începând de pe la jumătatea secolului al V-lea înainteile noastre, au fost războinicele triburi a recenților care au ocupat pe piapandului în unele zone amestecându-se cu liguri și care la începutul secolului II înainteile noastre au reprezentat o serioasă primejdie pentru romani. Începuturile Romei au fost multă vreme învăluite în haina poetic-mistificatoare a legendei preluată și transmisă de istoriografia oficială reprezentată de Titus Livius. Arheologii și istoricii moderni au stabilit însă cu destulă grecizie adevărul istoric. Latium, regiunea ocupată de latini, de-a lungul ultimei porțiuni al Văii Tibrului, era o zonă îngustă, mai degrabă săracă. Dintre așezările stabilite ale triburilor latine, cele mai vechi atestate arheologic sunt și cele formate din colibele păstărilor latini și sabini, care se instalaseră încă din secolul X înaintea rei noastre pe colinele Romei actuale. Coline cu numele păstrate până azi, Quirinal, din Coelius, Viminal, Capitoliu, Palatin și Exvilin. Triburile latine se unisele într-o federație în care, în 493 înainte rei noastre, va intra și Roma, dar abia în jurul anului 650 înainte rei noastre, Etruscii, probabil cei din apropiatul oraș strat Etrusc cere, azi Cerveterii, au adus și au impus prin aceste părți principiile unei adevărate organizări politice, sociale, urbane și culturale, fondând în zona celor șapte coline un adevărat oraș stat, ce se scrie C-A-R-E. Acest proces organizatoric s-a desfășurat între 650 și 575 înaintea erei noastre, Începuturile Romei ca oraș țin esențialmente de istoria etruscilor, și numele orașului, la fel ca acela al tibrului, pare a fi de origine etruscă, acela al, al unei gințe etrusce, Rumlna. la aristocate, Lucumoni, Etrus, Tarhu și Mastarna, rămași în istorie sub numele latinizate Tarcvinius, Priscus și Superbus și respectiv Servilius, Tulius, au găsit aici, pe colinele de pe țărmurile fluviului, la numai 15 km de sa San Mare, un loc foarte favorabil din punct de vedere economic și strategic. Regii e acești lucumoni au înconjurat viitorul oraș pe un perimetru de 7 km cu un zid de apărare din tuf vulcanic. Răsturile din fața feroviare centrale Terminii au rămas prin trageție drepte trusce, Mura Serviane, în realitate datează din anul 387, înainte ei noastre după invazia galilor. Închei nota. Au realizat un sistem de asanare a mlaștinilor dintre coline și de canalizare, cloaca maxima, în forma ei perfecționată mai târziu au construit un forum, străzi, sanctuare, dând orașului o adevărată structură urbanistică, precum și o nouă organizare socială, politică, religioasă și militară. Răscola populară din 509, înaintea erei noastre sprijinită și de orașul din apropiere de Cume, staturnicul rival al etruscilor a înlăturat regimul monarhic din Roma. Autoritățile etrusci au fost expulzate, după care la Roma s-a instaurat un regim politic republican. Întreaga putere în stat, politică, juridică, religioasă, a trecut în mâna patrigienilor, aceeași reprezentanți ai aristocrației gentilice, care înainte constituiseră senatul Romei regale. În condiții deosebite de precare, dar cu o extraordinară tenacitate, Roma Republicană își începe mai întâi opera de unificare a peninsulei, o opera realizată la capătul unei lungi serii de războaie care vor dura trei secole. Epopeia militară În prima fază, de-a lungul secolului al V-lea, înaintea irei noastre, Roma se află mai mult în defensivă, după care obiectivele ei au devenit tot mai clare. Războaiele contra Ligii Latine, conduse de orașul Alba Longa, terminată abia în 338 înaintea erei noastre, care au dus la unificarea Latiumului, sub autoritatea Romei, Încheierea unor tratate cu cartagina 509 și 348 înaintea erei noastre, îndelungatul război contra puternicului oraș stat etrusc Veies, 406-396 înaintea erei noastre, momentul dramatic al cuceririi și jăfuirei Romei de către celți 387 înaintea erei noastre. NOTĂ Fapt care va demonstra necesitatea construirii unui zid de apărare lung de 11 km și a reorganizării armatei, dotându o cu armament nou și eficient, cască de fier, scut, acoperit cu lame de bronz, lance de fier, pilul, închei nota. Războaile îndelungate contra confederației triburilor samnite, 343-272 înaintea erei noastre, contra celților din nordul Italiei, 285-282 înaintea erei noastre, contra coloniei grecești Taranto, 282-272 înaintea erei noastre și a aliatului ei, Piros, regele Epirului, 280-275 înaintea ei noastre, iată principalele etape ale operei de cucerire, de federalizare și de unificare a Italiei întreprinsă de Roma. Definitivarea acestui proces în care urma să fie inclusă și regiunea cuprinsă între valea Padului și Alpi, precum și litoralul Ligur, va trebui să mai așteptă încă o jumătate de veac, căci în anul 164 înainteile noastre începe perioada războaielor punice, inevitabilul conflict cu Cartagina Feniciană, care trebuia să decidă cine va stăpâni Sicilia, asigurându-și în felul acesta supremația în zona occidentală a Mediteranei.